Позаткувавши, він майнув під фуру і виліз з іншого боку. Відчайдушний звук мотора свідчив про прибуття підмоги. Ще одна машина під'їхала до газика. Тепер вже точно ніяк. Вилізло аж п'ятеро. Люди у формі та без, тримаючи на зброю, роззасереджувалися по периметру. Ще у двох були автомати. Ні, зараз не смикнеться ніхто. Обійдуть кругом, переконаються, що вихідний слід відсутній, і чатуватимуть, поки не з'являться серйозніші хлопці у масках та брониках. Богдан рушив назад і сховався під фуру, аби не стовбичити у проході. Сліди кругом, власні сліди. Лізти всередину – знайдуть. Натоптати ще більше, але що це дасть? Прийде стільки, скільки треба, і перевірять усі машини до одної. Скільки не смикайся у того, хто один проти всіх, немає шансів. Ось коли охопила цілковита розгубленість. Така, що зв'язувала руках і ногах краще від будь-яких кайданків що накласти на себе руки просто зараз яким чином не було навіть цієї можливості павши з даху фури на сніг не заб'єшся а на снаги перетягти собі власноруч горло Богдан відверто не відчував пробити бак одного стягачів і, облившись бензином, підпалити себе. Від уявного живого смолоскипу заворушилося волосся. Втім, навіщо аж так? Підпалити можна саму фуру. Навіть не одну. А коли все запалає, з'являться додаткові можливості вискочити. І робити це треба негайно, поки навколо стоянки не утворилося суцільне Живе кільце. Він витяг ніж і, спрямовуючи вістря перпендикулярно поверхні, що сили обома руками вдарив у бак. Не пройшло. Метал увігнувся, проте вістря ножа зробило чималу заглибину. Бак був зроблений з чогось м'якого алюміній. Отже, повинен пробити. Та зайві звуки також не потрібні. Озирнувшись і глянувши попід фури, Богдан витяг з сумки грубий шмат замерзлого сала і загорнув у шмаття. Удари про коятці ножа, виходили м'якими. Лезо, дедалі більше, грузло у податливому металі, і, зрештою, навколо почало мокрити. Ще удар, ніж таки пробив стінку бака і потекло інтенсивно. Рідина була густою і мала характерний запах. Солярка, тремтячими руками, підпалював сірники та кидав у калюжу, проте пожежа не займалася. З якоїсь причини ця Гейдота не бажала горіти. Він узяв запальничку і, видерши шмат газети, запалив та підставив під струмінь. Відбувалося щось незрозуміле. Газета загасла. Богдан знав, як погано заводяться на морозі дизельні машини, але щоб не зайнятися отак від безпосереднього контакту з вогнем, удача відвернулася остаточно. Жахлива втома схилила плечі до колеса тягача. Закономірний фінал тепер ставав питанням кількох годин. При думці про самогубство одразу ж згадалися дорогі йому люди. Тому рука знайшла в кишені вимкнений телефон. Попрощатися. Адже хоч як складеться далі, невдовзі така можливість Зникне. Набрав номер мами. Вона, бідна, так і не почула його голосу жодного разу, відколи довідалася про страшну новину. Тому це потрібно зробити в першу чергу. Але пауза перед кожною наступною цифрою номера ставала дедалі довшою. Кнопка виклику так і не була натиснута. Що казати? Що зараз кінець? Вона і без того вже впродовж кількох тижнів не знаходить собі місця. І тоді найближчі години для найдорожчої людини стануть справжнім пеклом. Номер зник з табло. Яна. Вона витримає. Сказати, що більше не чекала і не сподівалася. Нехай починає нове життя, адже це, пов'язане з ним, виявилося помилкою, Нехай навіть і приємною. Що швидше, то краще. Номер занотований, отже набирати не треба, усього лише два натискання. Та виклик знову ж таки не пішов. Вона справді кохала. І не потреба повідомити про власний кінець, здалася йому найстрашнішою. Жінка, яка вірила в нього, яка вимагала триматися до кінця, знатиме, що той, кого вона брала, опустив руки. Припинив боротися. То як переконати, що можливості справді скінчилися? Яна не сприйме цього. Мало що відчуваючи задубілий палець, натиск кнопку, скидаючи цей номер. І тоді залишилися два інших також закарбованих у пам'яті телефона, ті самі чужоземці. Він так і не повірив, що це не пастка для того, щоб викрити його місце перебування. Та згадалися слова коханої, якщо не буде інших варіантів. Тепер їх справді немає. Там відповіли одразу – «Чистою українською, хоч як дивно. Ви хотіли, щоб я зателефонував, не чуючи себе?» «Механічно», – промовляв Богдан, – «от званю. Немає тепер у мене інших варіантів. Де ти зараз?» – коротко прозвучало запитання. «На околиці Млигова. Чого вам треба? Що ви хотіли?» «Яка ситуація?» – питання лаконічне – а на задньому плані справді чути чужу мову, схоже таки іспанську. У пастці. Саджую і чекаю, коли візьмуть. Обіклали з усіх боків. Розписуючи незнайомцям нюанси свого теперішнього становища під червом фури, він дивувався тому, що створений мас-медіа його імідж заважає силовикам, яких навколо ставало дедалі більше, заважає елементарно підійти та взяти його під білі рученьки. А можливо, уявляючи власну долю на випадок помилки, вони намагалися спрацювати максимально надійно. Перед нами супутникова зйомка Млигова крупним планом. Знову озвався телефон. Орієнтуй. Тут якесь озеро є таке? Є, спроквола, відповів Богдан. Через дорогу від мене. Самого озера, щоправда, не видно, але сидять зимові рибалки серед снігів. Орієнтуй далі, де стоянка? Ось промисловий об'єкт, завод, здається. Узгодження координат відбулося швидко. «Сховайся якнайглибше», – прозвучало на завершення. «Телефона не вимикай і не застосовую зброю в жодному разі. «У мене немає зброї», – хотів сказати Богдан, та вчасно стримався. Думка, що після цих слів лава екіпірованих людей негайно майне сюди, зупинила. От бачиш, я й далі продовжую опиратися, і знову хоч як дивно, лише завдяки тобі. Залишки сил – дозволили йому пролізти попід кількома форами у пошуках місця, де вдасться протриматися якнайдовше. Та усі машини були однакові. А коли на стане стільки, що рішучість маси перейде відповідний поріг, зазирнуть під кожну. Тож це не допоможе. Нічого не вийде. Та й що вони реально можуть, Отій іспанці, хіба продовжити агонію марними надіями? Він виліз у прохід і смикнув дверцята кількох машин. Зачинені. Тіло починало трусити, і сховатися до кабіни хотілося не від переслідувачів, а насамперед від холоду. Марно. У пошуках шпарини, Богдан змістився кудись ближче до краю стоянки. Вочевидь, вітри дули весь час в одному напрямку, тому що тут заметів поменчило, а під машинами в деяких місцях навіть проглядав асфальт. Може, там тепліше? Пролізши рачки попід черговою фурою, він намірився пристати до заднього колеса. Подальше плазування – не мало сенсу, бо лиш відбирало сили. Та побачене змусило на мить заклякнути. В одному місці, де проглядав асфальт, з-під колеса стирчав фрагмент кришки каналізаційного люка. Він кліпав очима, поступово усвідомлюючи неймовірну цінність знахідки. А страшна думка про те, що доля вигадала цей поворот, аби тільки познущатися на останок, вже турувала шлях у свідомості. Вихопивши ножа, не в змозі відігріти пальці, він очистив кришку. Колесо фури наїхало на самий край, і гума мала б хоч трохи податися, тим паче що Піднята за протилежний бік кришка утворювала б непоганий важель. От тільки чим, коли снігу не лишилося зовсім, Богдан спробував ножем. Не зламати. Груби ніж таки зрушив метал. Кришка рухалася. Господи, що би ще? Але знайти підручні матеріали тут було неможливо. Все заметене снігом. Та й плац, вочевидь, повністю прибрали перед тим, як заганяти техніку. Ну, хоча б щось, навіть патик. Цього добра повнотам, засідчатою загрожею, але уздовж неї стоять. Фура також не мала на собі жодних елементів, які б знімалися, і могли допомогти. На собі також нічого, ніж єдиний інструмент. Це остаточно. Звуки з боку сусідньої території зупинили його дії. Що воно таке? Голоси, потім клацання і тихо. Далі все повторилося в тій самій послідовності. Він зрозумів, пішли. Методично його переслідувачі почали оглядати кожну машину. Вочевидь, хтось залазив на гору, іноді дивилися під низ, потім відчиняли дверцята. Далі бралися до наступної. Отже, часу не так багато. Якщо ж діяти недостатньо тихо, усе значно прискориться. Досить гримнути хоча б раз. Запхавши ніж, Богдан підважив кришку. Ще зусилля зараз вломиться, а пальці ще не влазили. Ну, на фурі не було нічого придатного для такої роботи, а от інша мала під приварений до рами металевий ящик, що зачинявся на замок. Кришка не відкривалася. Чим збити? Та, повернувшись під свою, він побачив такий самий під нею, просто раніше не звернув уваги, адже тут схованку прилаштували за рамою. Ну, замка не було взагалі. Рука майнула до середини. О, господи, скільки всього! Богдан вибрав грубу монтировку із загостреним кінцем. Кришка піднялася так, що тепер він міг добре схопитися? Зараз. Руки тремтіли від хвилювання та напруги. Тільки не наблудити. Отже одна помилка зіпсує все. Довелось повернутися до ящика і, поколотавши всередині рукою, знайти ще одну мантировку значно коротшу. Добре, пальці в мокрих рукавицях мало що відчували коли долонями нагортав гіркою сніг назад на кришку. Богдан рішуче підсунув довгу мантировку і підважив кришку знову, утворюючи щілину. Чобіт став на кінець інструмента, а пальці обох рук схопилися за грубий метал. Хрепіння вихопилося з грудей, а руки далі тягли Цю непомірну вагу. Якби не підле колесо, важель був достатній та задобіла гума не бажала прогинатися. Кришка піднімалася, і якби пустити її назад, сил на другу спробу вже не стане. Заболіла в спині і, зробивши ще зусилля, Богдан сперся ступнею на самісінький край люка. А коліно підіпхав під край піднятої кришки. Ногу стисло так, що хотілося кричати. Проте звільнилися руки. Зціпивши зуби, він узяв коротку мантировку і підставив замість власної ноги. Тепер ще зуміти забрати коліно. Піднімати кришку вище не можна. Встановлена підпора Паде просто у люк. Загорчавши, Богдан смикнув коліно. Неймовірний біль простромив ногу, і кілька секунд довелось лежати на снігу. На щастя коліно згиналося. Руками підтягнув сумку і кинув донизу. Здається, невисоко. Слідом полетіла довга монтировка. Нічого б не забути накидавши на підняту кришку побільше снігу він поліз ногами вперед Лікоть зачепив монтировку що підпирала тягар вибити її і швидше за все його задушить немов у мишоловці. ноги шукали опори що там унизу чи вдасться потім дістатися нагору аби забрати залізяку щоб кришка лягла на місце Руки ковзнули, і одразу ж з'явилося дно під ногами. Від болю в коліні несамокить вихопився крик. Проте розлежуватись було ніколи. Пальці, якщо стати на повний зріст, діставали впертий вкрай люка кінець металевого стрижня. Висмикнути його, і, дай Бог, кришка впаде на своє місце, Ще й так, що від удару сніг розлетиться всі боки, ховаючи місце втечі. Та після кількох спроб він зрозумів, що нічого не вийде. Використовуючи намертво заклинену монтировку, йому вдалося видряпатися нагору за іншою. Важель не утворився, інструмент був задовгий. Кинувши його вниз, Богдан схопився за підпору в ділянці верхнього краю той самий ефект. Вибити монтировку з-під кришки можна було лише назовні, і тоді вона залишиться там. Та зволікання могло коштувати дорого. Стиснувши у нечутних пальцях довгу монтировку, він вдарив нею, у верхній кінець короткої. Підпора вилетіла назовні, а кришка упала на місце. Усе потонуло в темряві. Коли спалахнув діодний ліхтарик телефона, стало страшно. Це не була каналізація, схожа на ту, по якій втікають герої кінострічок. Він стояв у колодязі, за вширським метр, а біля його ніг з трьох сторін відкривалися вузькі ходи у вигляді труб, ширина яких навряд чи могла б пропустити людське тіло. Та сидіти на місці в даній ситуації взагалі безглуздо. Скрутившись калачиком, Богдан випростав ноги догори. Тепер його тіло вміщувалося на круглому дні колодязя. Промінь ліхтарика майнув у діру. Кінця не видно. Увесь холоночі у тому ж положенні Богдан посунувся головою вперед. Груди на силу вписалися у круглий лаз. Ще поштовх тепер перекинувся на живіт. Вдалося. У трубі було сухо. Вочевидь, колись будувався об'єкт, який так і не запрацював, а площу використали вже тепер як стоянку для техніки. Десь повинен знаходитися інший колодязь, такий самий. От тільки де? Скільки до нього? Чи вдасться здолати відстань у такому положенні? А може він поруч на території, а кришка притиснута колесом іншої фури? А якщо в трубі зустрінеться перешкода, повернутися на місце ногами вперед неможливо. Впираючись ліктями, Богдан, підважившись, просунувся на якихось двадцять сантиметрів. Ноги його довго шурхали в колодязі, поки вдалося намацати шлейку від сумки. Тепер ліва ступня – замотавшись у неї, тягла її за собою. Права рука ще стискала монтировку. Час від часу михтав ліхтарик, освітлюючи трубу, яка не мала кінця. Страх загинути ось тут, затиснутим в азбестовому полоні, змушував серце завмирати. Відчуття обмеженості простору створювало – Жахливий ефект стискання. Здавалося, ці нескінчення довгі та в усі стінки давлять на груди, заважаючи набирати повітря. І неймовірних зусиль коштувало не впасти в паніку. Відколи на моніторі його комп'ютера з'явилася картинка розстрілу в нірвані, все життя Богдана перетворилося на вузький та довгий тунель, у якому, здавалося, ніколи не зажеврює свіло. Та він продовжував іти наперекір усьому і тепер на правду потрапив у тунель але вже неуявний, справжній. Якась незрозуміла інтуїція ще там. У Берниковій квартирі підказала столичному важняку, що цього разу усе по-справжньому. Наставав момент істини, тому наказ, відданий по телефону, звучав більш ніж лаконічно. Виставити оточення, а до його прибуття операції не починати. Почувши ці слова, Демид лише глянув на свого начальника – і скрушно похитав головою. Обоє думали про одне і те саме. Цей день міг стати останнім днем Бакули, як керівника операції. Комісія Центрального департаменту поліції мала на меті прийняття якогось рішення, пов'язаного з провалом операції, що ставало вже очевидним. Голова баколи мала полетіти автоматично. Водночас доля намірилася його подражнити. Полковник вирішив іти в абанк. Ще цікавіше, ситуація виглядала, якщо порахувати час. До Млигова було щонайменше дві години. І якщо виїхати негайно, операція. Розпочнеться о 15-й, і зовсім не факт, що 2 годин вистачить, щоб взяти стрільця і таким чином врятувати власну задницю. Якщо ж розпочати просто зараз, здійснюючи керівництво по телефону, шансів більше. Там теж не тумаки, і не так уже й важливо, чи буде присутній слідчий Власною персоною. Але він сподівався на краще, а переможців не судять. За два тижні шляхи нарешті розчистили, а мінівен, який кидали йому для користування у Дмитрограді, виявився досить прудким. Ще раз глянувши запитально на свого начальника, Демет прокрутив ключа у замку. Рушаємо, чим швидше, скупо промовив Бакула. У Млигові зустрічали на під'їзді. Дорогою вдалося отримати на телефон серію зображень з відеореєстраторів обох машин, яким довелося перетнутися зі стрільцем. Одна з них, обладнана за останнім словом техніки, дала чітку картинку. Це був Богдан Варибрус, усвідомлюючи, що означає обшук двохсот фур, він дав наказ розпочати. І на момент появи полковника операція вже тривала майже годину. Все робилося грамотно. Народу не бракувало. Живою загрозою спецназ відрізав цілу шеренгу машин, і кожна – Перевірялася окремо. Керівництво фірми представило ключі від фур. Шукали ретельно. Миша й та не мала проскочити. Проте чотири шеренги вже було обстежено, а результат дорівнював нулю. Сліди втікача траплялися кругом. Проте спроби їх прочитати не мали жодного сенсу. Над то накрутив. До того ж на початку злочинець мав можливість пересуватися і по дахах машин. Місцеві керівники вперто твердили одне – вискочити не міг. Коли залишилося три ряди, інтуїція почала підказувати речі, неприємніші, за які годі уявити. Дві години зворотньої дороги означали – що виїздити належить за сорок п'ять хвилин. Огляд ще не скінчиться, і якщо уявити, що стрільця все-таки вдасться затримати, запізнення не матиме жодного значення. Якщо ж ні, тоді він закопував себе ще глибше. «Треба вертатися», – нервово вимовив Демид. «Принаймні вам». «Давайте я залишуся. Я вже доповів, що проводжу операцію затримання. Розумієш?» – пообіцяв, що до сімнадцятої варибрус сидітиме у кайданках. «І що?» – сказали, що я вже місяці її проводжу. похмуро відповів Бакола. «Де ж він подівся, сука?» Стара сімка місцевого райвідділу загальмувала поруч з Мінівеном і місцевий капітан підвів старшого чоловіка в трикотажній шапці та затертому пуховику, відрекомендувавши його колишнім головним інженером цукроварні. Об'єкт, на якому стояли фури, будувався ще за часів Союзу, як тік з перспективою подальшого зведення елеватора та маслозавода. Тому і пустили гілку каналізації у напрямку цукрового заводу, обладнаного потужною системою очисних споруд. У подальшому будівництво зупинили, а територію вже у наш час викупив сільськогосподарський магнат Гурей, влаштувавши стоянку для техніки. Ви хочете сказати, що під стоянкою проходить система «Каналізаційних труб? І що?» – не зрозумів Бакола. «Те, що це дуже широкі труби, – втрутився капітан, – і людина запросто може по них просуватися, якщо плазом. Розумієте?» «Усе снігом заметено, а він тут уперше невдоволено завважив Демид. Цього ще тільки бракувало».